Montserrat, desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres cancianes, sobre el peixugues Rere tallar, darrere el vidre enterrat, el que pateix segura que no era penal, aquesta espada Hola, bon dia a tothom, avui som dilluns dia 28 de novembre Aquest és el nostre primer programa de ràdio matinal I tenim intenció d'explicar-vos algunes coses Comencem, som Iadria, aquest és el nostre home del temps Comença el moment del temps Atenció a la informació meteorològica Avui quan venia cap a l'escola he vist que estava assolellat Però poseu-vos la jaqueta que fa una mica de fred Ai, perdona, que està la lluna de València. Alguna llúria ens ha preparat sopa de fideus, botifar al front i fruita. Dimarts tindrem, muñetes verdes, salmó a taronja i fruita. Dimecres, espiar la carbonara, cuixa de pollastre i fruita. Què bo tot! Com es cuida la llúria? Apa, he vist una escombra voladora. Que hi ha mai a escola? No, home, no. És la, esco... és la nostra escombra que està buscant la classe que li toca. I aquesta setmana és la de Sedon. Recordeu que he de notar el pati de papers i escombreries. Ara l'Adrià us dirà l'aniversari d'aquests dies. Atenció! Volem felicitar els següents companys. L'Elsa i la Nova García, de 6 La Carla Escovedo, de quarta, La Mayara Masdeu, de 5 El Deli Ruiz, de 4è. Lenma López, de P3, y por último, la Judith Moreno, de Cinquea. ¡Moltas felicitats a todos! unes notícies que ens han semblat interessants. La primera és que comencem les aburacions del primer trimestre. Això vol dir que s'acosten s'acosten les notes. La segona és que al Museu de la hi ha una mostra de, de la vaixella que feien servir els amos de la torre durant el segle XVII. Si us veieu, us podeu anar, que és gratis, mi deia. Digues la música del compositor Tchaikovsky. Tiri-tiri, musical, musical està a punt de començar. A començar. Última setmana de novembre, per tant, ens aconyarem al nostre compositor al mes, Tchaikovsky. I per això no podia faltar una de les seves obres més representatives i famoses, el text dels signes. Esperem que us agradi la seva música i fins i tot potser heu après a pronunciar el seu nom. I recordeu que... Amar temps buena música. I fins aquí el nostre programa de ràdio. Si us ha agradat, no es preocupeu que no us preocupeu que tornem dijous. Ah, que no ens hem presentat. Som, Som la Mirella, l'Amor i jo, la no, no estàs somniant, estàs treballant. Estàs treballant.